«Христос воскрес!» «Воістину!» «Сідай, друже!» Поцілувалися. Сів Березинський, а Маркевич лежить, очей не розплющує. «А що це ти робиш, пане Василю?» «Та я тепер б'ю кнутом одного кавалера». «Якого?» «Молодого графа Кирила». «За що?» «За його надмірну пиху і гордість». «Ех, нічого на світі не хотів я кращого, як одного, коли б мені дали бити його кнутом на Майдані!» І почав далі версти казна, що. Така була передостання візита Березинського. Попрощалися як друзі, а через якийсь місяць стали один проти одного, як вороги. Нещирий приятель був Березинський, Зрозумів, що на необережних словах п'янички Маркевича дещо заробити можна. Раз так, то зрозуміло, що дорога просто веде до тайної канцелярії. Подав Березинський донесіння, а тим часом сам поспішив до Маркевича додому. Був це чудовий травневий день, радісними пекучими обіймами, обгортало сонце землю. Зеленим верховіттям грався легесенький ніжний вітрець. Після довгого зимового сну прокинувся Петербург. У невеличкому дворі під Березою на лавці сидів Маркевич. Поруч на самісінькому кінчику примостився Березинський. Розмова якось уривалася. Важко було Березинському тут сидіти – Знав би, що мене година-дві потягнуть їх обох на допит. Знав, що в останній раз говорить з Маркевичем як близький знайомий. Друг давній. Хвилинами гостро відчував, що зробив він не по-людському. Продав приятеля свого. Ставало не по собі. Прикро. А Маркевич не помічав того. Був він сьогодні веселий, гомінливий. Глузував із приятеля, що той, мов сола, надутий сидить, нахнюпився. Знаєш що, мусію, приходь до мене сьогодні на вечерю. Вареники їсти. Може, повеселішаєш трохи? Та добре. Добре, прийду неодмінно. А дивись же, і ще хотів щось додати, та в цю хвилину почувся брязкіт зброї. Звелися на ноги хазяїни гість і побачили разом, що оточене все подвір'я. Нема куди вже тікати. Розчинилася хвіртка. Швидкими кроками підійшов до Маркевича якийсь капраль із двома солдатами. З наказу його імператорської величності почув Маркевич тільки тайних розискних діл. І цього було досить. Зблід страшенно. Та зібрав усі сили, Звернувся до Березинського. Заговорив по-латинському, щоб не зрозуміли капраль і солдати. «Прохаю, друже, як мене візьмуть, то в мене в квартирі на моєму ліжку є підголовок. Там є листування. Спали відразу». Примітка. У XVIII віці ще зберігся давній звичай. Найголовніші дорогоцінності та папери – переховували в підголовках, невеличких скриньках із мудрими замками, що їх на ніч ставили під голову, під подушки. Не знав у ту хвилину хазяїн, що то гість його всьому причина, але побачив зараз, що і Березинського взято. Того ж дня, 21 травня, привели їх обох на допит. Остовпів Маркевич Розгубився, як звели його віч навіч з Березинським. Страшна то була і незабутня хвилина. Тільки що, півгодини тому, весела розмова про дівчат Петербурзьких, запрошення на вареники, а тепер стояв Донощик перед жертвою. Зумлів з переляку Маркевича, одлили водою, і, признався, він зараз же. — надо ж было не признатись, — что все то произносило над от крайнего своего безумия и особливо от пьянства. Понежиде редко случалось, когда, чтобы он был трезв, но почти завсегда обращался шумен, от чего, где иногда у него и помешательство в голове случается. Выравдуясь дали, что никаких лыхих намерений у него не было, то ще ніколи нікому, крім Березинського, тих лихих і негожих слів не говорив, не врятувало признання. Через три дні потягли на допит. Почали бити плітьмі. Визнавав Маркевич свою провину. Каявся в усьому. І прохав постригти його в чинці, хоч у київській, софійській, хоч і печерській монастирі. «Ибо где у него издавна таковое намерение есть, понеже с женою своею ему сожитие иметь не можно, что де у него моча не держится, а уповает ли он, что и оная его жена постриться в монахи не может».